тобі вдалося втекти у Татри, заховатися в глибокому підпіллі і кинути свій знаменитий клич. Боротьба не закінчена. І вона таки не закінчилась. До сьогодні триває. І ось ось спалахне новим полум'ям, і воскреснуть народи, трупами забрукують вулиці і переможуть повсталі. Але ти, безстрашний колись збойник, заховався під сутану божевільного аскета, який хоче, а за чиїм повелінням, дочасно відправити над Польщею панахіду. О, Северин добре знав, що мовчки говорить про нього Август, та слухати не бажав. Розчарований зрадами родаків, він назавше вступився з поля бою і повірив, що має віщу силу молитвами випросити у Бога порятунок для вітчизни. Северин не відповів, бавився золотою табакеркою, переймаючи її з долоні в долоню, і продовжував горити зовсім не те, чого очікували від нього гості. Так, звичайно. Швець має шити чоботи, солдат воювати, а письменник писати. Ніхто ж не подужує двох робіт. Та чому поет повинен витрачати свою енергію на підпільну боротьбу? Не розумію. І не розумію цього навіть тоді, коли сам перебував у підпіллі. Та ж не вибрав Господь дурнів, щоб їхніми устами глаголити божественні істини. Божих речників так мало, вони на вагу золота а нерозумний наш народ замість оберігати, ставить їх у першу шерегу, під перші кулі. І не рахується з тим, що поет повинен мати час не так для творення, як для підготовки до творчості. Це ж найтяжчий процес. Скільки намучиться музикант, щоб вивчити свою партію і досконало настроїти інструмент перед концертом, який триває мить. Цей час я тепер знайшов, і не хочу його втрачати». Я віддам тобі, Августе, викінчену поему про родство Марка. Друкуй, хоч і не вірю, що мої писання кому ще потрібні. То ви горите-догоряєте, а народ давно заспокоївся. Неправда це, вибухнув гнівом молодий з випищеним аристократичним обличчям Едвард Дембовський. Ви ховаєтеся в шкаралущу олімпійської окремішності не для праці, для власного спокою. Хто сказав, що поет не повинен вставати в перший ряд? Чи й французькі трубадури, німецькі менезінгери, чеські шпільмани, українські кобзарі завжди йшли попереду війська, тільки ви, Темпровський перевів погляд на словацького, повоювали трохи і, заспокоївши свою совість перед Польщею, зачислили себе до аристократів духу. Вам потріскали перетинки в ухах, від вибухів гранат і смердить стрільний порох. «І не аристокративи. Вони в окопах. В Запіллі залишалася чернь». «Заспокойся, хлопче», – насилу стримав Людь Гощинський. «Ти, який того пороху не нюхав і від вибухів не глухнув, як ти смієш ганьбити старого вояка? Ви вже не вояки, ви інваліди, комбатанти. І я вам не хлопчик, маестро. В цьому році опублікував аж три філософські праці, і мені доручено підняти повстання в Галичині». Я повертався з готелю «Лямберт» від князя Адама Чарторийського до краю і завітав до вас, щоб... І раптом зм'як Дембовський. Вибачте, пане Гощинський, я схиляюся перед вашим маєстатом і тому... тому хочу забрати вас з собою. Та чи ви можете собі уявити, як піднявся бедгорі дух поляків-українців теж, якби у Львові знову з'явився Гощинський? Та Северин наче й не почув останніх слів Дембовського, виглядав так, ніби суперечки між ними щойно не було. Він далі бавився табакеркою і говорив про щось зовсім віддалене від політичної риторики. А втім, поезія, панове, як я розумів, за довгі роки революційного пілігримства, нічого спільного з воєнним потом мати не повинна. Штука то чисто ететична категорія. Як кохання, як музика, як гармонія самої природи. І через те, що ми досі цього не розуміли, наша поезія не цікава нікому, крім поляків. Жоден європейець її не читає. Я ще досі не зустрів хоча б одного француза, який знав би не то, що моє прізвище, а й самого Міцкевича. Бо кому потрібен тут замок Каньовський або останній наїзд на Литві? Це наші внутрішні теми, які не можуть стати світовими. Ми співаємо самі для себе. Підганяємо самих себе. Самобе чуємося, мов знавіснілі єзуїти, мешамани і ґвалтівники свого власного хисту. А поезія стає прекрасною лише тоді, коли вона супроводжується не болем, а почуттям задоволення. Справжня мета поезії то не заклик до бою, а залучення читати до насолоди, яку переживає поет під час творення. В поезії треба малювати образ чистої краси а не виставляти свої ідеї на показ, мов той же брак, виразки на відступах. Та досить уже. Ви мене не слухаєте? Словацький мовив по хвилі. «Ти не боїшся, Северини, що польський народ більше не захоче тебе читати?» «Боюся, але я мрію, бодай на старість, стати вільним поетом. Досі мені це не вдавалося. Я був слугою народу, його речником, горлом, шпагою, але не магом, який примирює людину з природою» у слові котрого сплавляється уява з натурою. Моя формінга видає тільки гімни, і через те я так часто вдаюся нині до тихої і щирої молитви». «Все зрозуміло», – промовив зіркотою Бельовський. «Ти залишаєшся тут назавжди, ми ж мусимо повертатися до краю».